من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأذلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبتوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومطاع إلى حين لسورة بقري داوليسي دین باب دایوشتم آیات نہ شروع پڑھی کی داوۃ توحید پاگے باندے پینځه اخلی دلائل دو شبہات د منکرین و مخالفین و او مخالفینو داغي جوابونه او منن کولا بشارت او نه منن کولا یای دا اٹھای ساعتنا سلور نامات بیانول چاغم یو قسم لا دلائل بد قداو د توحید یو نعمت او امام چد نشم مش تکړه دویم هر سم استا سودا فایدی پارا پیدا کړی درم تاسو نیکه مې معزز کړو بدرو خبرو استخلاف خلافت ور کول تعلیم الاسماء او پسجدي د فرشتو دغه بیان شورو دادم علی السلام مې او شان چې کلا ثابت شو نلله فرشتو ته وی سجدهو کې تابیدار شه دلو فریشتو ده د خلافت مونو د تابعداري اظهار وکوي بيس انکار بتور اعزاز سوخت وخت لپاره الله پاک ادم عليه السلام باغ او جنت تولیګ ودغه زه دوه سي دوه اادم شراط او تبایان اوس کونکو انت تواجو کل جننه په دې برخ کې ته او جنت کې تاسو ته بي بي ديو اکرام اصل کې دادم علي داد سلام دې خو خزا دخواون تابې نو خزا مسرت علي حواله سلام څنګه چې دنیا کې د حکومت ترپنا یو اوصر تا بنګله ميلوشي احساس ميلوشي نو خزه و وسري او د دغه زید او سیدو دایمه خبره داوه چې وکولا منه راغدا حيث شئتما دغلطه چونکی ر انسان فطرت داره فطری ضرورت ته پابندي نو ده نقبلې نو بس د خوراک حواله سره پابندي نشته سچ خورای سمر خورای بی تکلیفا و بی تکلیفا و یا وپا بندی بی چوالا تقربا حاضر شجر دے خاص کے سموانے تو بنی نزدے کے گئے که قصدن نزدے شوئے نو دا بخلاف ورزیوی فتکونا من الظالمین نو ظالمان بش یا که نزدے شوئے نو فتکونا من الظالمین زان لب کمی اوکی دغن دا پریمان رزق به مشقتہ رزق با بیان ملایوی دنیا تبرازه وقت يرد اخردا چی شیطان وسوسہ وا چولو د دینه لغزه ش شو اغه دانو خراکی اخوڑ داغي بیان اوس د چتی سایات کی گئی دا شیطان د طرف نه لغزه او وسوسه فاز اللهم شيطان دی دواوله شیطان شیطان خوړه انھا انھا د دغ زینا ته د زینې خو یول یا انھا په مانادا بها اني اجلیه چورته وي عنها پس سبب د دیوونه د دیوونه دواجی اوپوړ د پیو خورن فاخرج اپما وی وسلا دوالا مما دا غزینا کانا چید وی او فیه پاغي کانا دوالا یاد یوس وقللام ورتوی هی بتوز بعضکم لبازنادو باز استا او سبد بازو دشمنانی ولکوم صال ظارا فلارض ازمکه که مستقرون زید او سیدو دے ومطاون و فائده دا الاحین سوخت دا پوره دا شیطان لغزشو دا غوان اخوارا او بیا دا دی وسبب دا دا غباغو جنت نووتن دا دی لغزش او دا وسوسی تبصیل خپلا قرآن که برزه کشتا صورت عراف عراف که اکثر دا واقع تبصیلی دا آیت نمبر 21 د سوره 7 غوره چې څنګه وسوسه او څنګه لغزش کړو شل ما یاد کوي او واسو سلام شیطان ليبدي علیهما ماوریانهما من سوئاتهما وقالما ان هاكما ربكما هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين واسوس وسلامه شیطان شیطان وسوسه واچول وګوره وسوسه چول وسوسه څنګه چولید یاخو د ویوال تکنه نو دچیل انتیشونو دراوته پټم کې چولید او یادا چونکو شیطان لا دا اختیار او قدرت ورکړي لری نو وسوسه چولې شي بار نه به چولې دا خبرې که بعض تفسير ليكلي دي د مار په خلک نه نوته او پلان کې کدا شي خبري مار خلوي مته ضرورت نشته بس يا دراوته ټيم کې او يا د بهر نه کې دې شي بس بار غر زيد د دي چرته دا جنت دروازې سره غر زيد د راغله د په دروازه دروازه کی خبري شي وي فبصوا السلامه شيطان مقصد سو ليوبدي لهما ماوري انهما من سواتم دې تفصیل بدل ته خپل ځای کو مقصد دا چې هغه جنتی عزت اعزاز او لباس ته ستغوستل او بیا دا خبر امر تا وکړه چې دا و خړای لکه فائدہ دار داسې انداز کې ویوې چې گویا کې داسي ویلو چې یار ز خودانه لاړم مانه خو یو غلطیو شو پرې جنت کې یا ونه دا کمالی ونه دا اچی سو کخوری نو یا تی فرشت او یا پدی باقی همیشی ما نگلتی شوی دا ما نخورده دا غدی بیوستم سبال تو نبازی نو دا شو خورا او بیای بل کار پسی داو که وقاسم هما انی لکما لمن الناسی هین ز خیر خواهم د فایده خبر ارتکوم ازداد شیطان دا خبری هم مخه تا کې ده او د قران د سوره توهہ پرونځ موږ راولوره واغای اتم مخه تا کې ده التسو فنسیا ولم نجد لو اعظم ده الله خبرته يردا چې منه شو ير او دلته ورته د قسمونه او د دیونه फायदा ده نو ير شو بس نو بسوي خوړه نفد اللههما بغرور په دوکي سره د غځین را کوس پلم ما زاق شجرت بدت لو ما سوآتوهما وطفقا یخصفان علیهما میں ورق الجنہ یا تفسیر گستراروان نو دغی د اس وسیط طریقه وا نو حیرشی وید یو توجیح بده کې مفسیرین دام کوي خود داده ده قرآن ده انداز ندیر خمالوید حیر دی ده عوضلت و تقسم کرده او د ویلي د اوخره دي کې फायदा یو توجيده کوي مفسرين معرف القرانم دالي کریم 6 اصل کې یادو وتا که یاد می کنه خو چون کې د تویل شيو شوالا تقربا هاذه الشجره دا هاذه سره اشاره مخصوصونه تکړه و دیونه تو منیزه او دا الله مراد صرف دا یوا ونا بلکې بلکه دقه سه هر ونا مثلا دا غنم یا مثلا دا این ذر نو د الله را بلیزت مراد هر دا این ذر ونا وان خوایوی مطلب ینی دا سی لکه یو حدیث کې رازی نبی علیه الصلاۃ والسلام په یو موقع تشریف فرماو درې خمو کپل پرتاوه او سونا پرتاوه دا سیروچت کله دا پسلو حرام دي دا سیر کده غ سیاریو دا غ نو د دقیق طریقي سره الله پاک مقصد هر غونه چې دا غ سیدا خو آدم علیه السلام تیارو په د اجتهاد او کو اجتهاد دوکو چې ما ته ویل وي چې دا و نه کنا نوغه خوينه ده له کړه نه دا غینه و پړه نو د اجتهادي غلطي د اجتهادي غلطي کې کو مسله څه ده چې اجتهاد کې مجتهد مصیبي نو بیا مال الله دوا اجر یو او کو مختم شون نو بیا یو اجر شته نو ګونا ده نه کنا دا خو د امبياله مسالم د عصمت نه منکر خلق پدې خبره نه پوي پدې سوچ نه کوي مادودی بس د خبره تزه نه رسی چې نه بس ګونا عدم ابراهيم عليه السلام ګونا کړې موسی عليه السلام ګونا کړې نو بهر حال یاه اجتهادي غلطي د پدغه طریقه چې دا مو وي هaze او یا هرا ده نو د قران نه ثابته په هرا باندې اومه اسمت نه خرابې فازلوا الشیطان او قران لفظ سویلې فازلوا الشیطان دځیک دنی دی ویلي چې ګونه وکړه خته وکړه بلکې فازل زلت لفظ مدارک تفسیر مدارک والا د دې آیات دلان لری کی وې زلت څه ته وې و يف انه اسم الفیل یقع على خلاف الامر من غیر قصد الى الخلاف زلت وی ستا داسي خلاف الامر کاردا چې بغیر د قسم نه یې قسم پکېنی خو په خطا سره او په هیر سره وشي مثال وایي مدارک ولا ډېر خولي مثال ویل او د دې داسي مثال لې د قسم نه بغیر د یو خبره خلاف وې کزلت الماشي فتین لک خټه کی چې سړے او خويږي کزلت الماسی فی طین خټه کی خوېدل بارانوشي کنه نو خټه کی سړے رواني خټو کې یو سړے او خي غو درځرا پروزي یو سړے سی معمولی لاسه سلپ شي رائټینګ شي نه نام بیا نا له سلام را پروزي نه معمولی غون ته سلپ کیږي زلت دمانه دا, دا بغیر د قصتو اراده نه قسترا دایور کی د دا خلاف نی اویا یاد اچلې ذلت یا خدادا چې <تصفح> خدا بس ذلت شویل په خطا سرا خویدل شي اویا ویلیکي دا, او دا محمولول شي په نه یالا تنزیه دون تحریم دا نه تنزیه د تحریمی نه لا دون تحریم نو یو تنزیهی خطای شیرا تحریمین دشه خو بهر حال الفاظ قران سره لته ویلله فاز الله الشیطان او خو یو ددواله را شیطانانه په سبب د دیونه فخرجهما ویسل وی دواله مما د غزنه کانا چی دیو فيه باغی کی شیطان پر خپل وسوسه د دیشی په خوراک سره ویسر دی او ظاهری سبب شو وقلنا مغوې یې بیتوزه بعضو کومې بعضي نادو بعضي ستاسو به د بعضو دشمناني بعضي د بعضو دشمنان به یې دا شیطان او دوی خپل منځ کې یاده او یا اولاد یاده چې دنیا ته خوځه خدا ورته بیان د امور او تکوینه او کوي امور او تکوینه وت بیانې دنیا ته خوځه ادم علی ته وایي خو دنیا کې یو خبر اوس نه کې کېره التب اولاد او نسل بړاوی نو کله چې اولاد او نسل بړاو شو نو ستاسو د اولاد ترمنځ به جنگ جګړې اختلافات وایږي دغه چرالل کنه نو قابیل او حابیل جنگ ونوشو یو رب پاسید بل ملک نه دا ورته مخ کینای چې دا خبرې وراځي دنیا کې ولا کوم سازه پار فل ارضی پزمکه کې مستقر زید او سیدو ده خ دې کمزې ته چیزه نو وړه دا زیاده شي زینده چې هغه باد سوګ قابل ني و متاون او فائدہ د الٰحین سو وخته پوري سو وخته پوري و فائدای وختنا ستا سو وخت مقرر دی دنیا ته سونه جونې بس د دینه و فائداله ها فتلق ادمه میربې کلماتین دوس سره مینام درې مخه شو دریم امام ډی روبدو یو د نشتمشت کړه دیم ار شې ساتو د فائدې لپاره پیدا دین دریم ستاسو نیکو می معزز په دغو خبرو استخلاف تعلیم و لازم او سجده د فرشتو پس سلورم نعمت فتلقا دم ربی کریماتن فتابال قبول التوبه بعد اللغزش اگر لغزش ورته الله معاف کو لغزش معافي په د یاد کې بې فط پهسیز دکړل واغ علیہ السلام سلامې ربدي د خپل ر نه قماتې اوڅو کل نوفتط بالای الله مح حروبانی وکړه په دبانېغز شو ماف ان نو ب الله تووااب الرحيیم هغه تو بخلو اونکې محروبان د کله چې عدم اسلام دنیایا ته راي <تصح> او ده لغزخش او شو اونا سخ خفاو پا دی خفاو لیو گناه خو ندکن ده خو لغزش دی خطا دا دا ده پی ولی خفا دی ده یو قانون دی چوی حسنات الابرار سیعات المقربین ده قریب خلکو ده سکار چه آم خلکی کئی سپروان لري خو قریب سڑه اس پاغیبان خفایی نو چیون که ده خدا مقربینو نده نو دا لغزش و خطام ما سره مناسب نوان خپا دیو یه رمال نو پکا چه دا نویشه او بید دا حدیث و نمالومی که دیر زیادی جڑد نو اللہ محربانی اکڑست کلمات وو تا خل اگه کلمات وی نا لغزش ماف شو لغزش ماف شو اخو لغزش اسی مافی مراد د لغزش ماف که ده. چه پده آدم علیه سلام کم بوج و پریشانی وا نو دا دغی کلماتو د وجه نا اللہ دا سینه او دا, دا زرنه اغا بوج و اغا پریشانی ختمک بس مطمئن شو اینو هو تواب تو رو رو فتاب علی دامان محروبانی پی اکڑا اپریشانی وللرک او محروبانی وکړه لغزشم ماف شو دلته <تصفح> کم خلق شو د پیغمبر د ګنا قائل نه نو هغه خلک یو ده دلیل موي وګوروي یو خو فد تكونه من الظالمين ظالمان بشه دغه جواب مونږ کړه دوی مده خبره کړي چې وګورک دا ګنا نه وکنه جرم نه و نه جو بالله نو تابا دلباتوره سزا د دې جنت نه را کوزی دو حکم ولی ملاوي دو اه به توبه وکمرې باز نادو د دې جواب برستوکو ورپسې یادګر روان خو یو وجه د اموی فتلقادم ربي کلماتن فتاب عليه انه هو التواب الرحيم اذا ګناوه زکه شل توبه قبول کړ نو خو توبه د ګنا نه ک نه دا ته چایي چې توبه د ګنا نه توبه پټې رومانو راځي د ګناګار سړی د پاره توبه د ګنا نه توبه ده او د مقررب او خاصکر دابیارې مسسلام تو بچی اغلیې رففت داج د اجات بلندې دل او دل د مار ته وختی و چې دا اصل کې د لغزش د ووج نه د د پړبان د داې خګن راته او دې ماثر مناسب نه ده نو په د پرشانو نوفتتاب باللی نه مرات دغه پرشانانی او خافغان ختممی دی مطلب او عین او تواب الرحیم ا تواب الرحیم دنال له درجه نوری او چه تکړه آدَم علی السلام خذلت دا کلمات سی فتلقا آدَم میر ربی کلماتن فتاباله کلمات څه کلمات نو مراد بازی وئی چې دا اصل کې یو روایت کی ویرازی حدیث کی چه لما ارتکب آدم ال آدم الخطیع فقرع یارب اسعالوک بحق محمد انتغفر لی قالا قد غفرت لکا لولا محمد ما خلقت السماوات والارض کلوی چوی آدم علیہ السلام ندا خطاوشوا نا غرب ته دوه کړې یا رب تمه په حق د محمد رسول الله سلام معافی نوې الله ورته چې زماف میکړه کو محمد رسول الله سلام پیدا نه وی نو ما بزمک پیدا کړی نوېدا دا وا د نبی له سراتو والسلام د ذات نو الله پدې معافک دا خبره صحیح نه ده دسو وجهنه یاوا جو قران واي فتلقى ادمو من ربہی کلمات کلمات راغلی ینه دی ویلی چه چه وسیله پیش کړلغه هغه کلمات نشو دویم د ابن عباس رضی الله تعالی نه په تفسیر سره د کلمات نا مراد سورته اعراف اغا 23 آیات کې اغه کلمات دیو ګره سورته اعراف نو تفسیر د صحابین په نقل ده 23 آیات د رښتمن اتمه قالا ربانا ظلمنا انفسنا وَلَّم تغفر لنا و ا ل م ت غ ف ر ل ن ا و ت ر ح م ن ا د د خ ی و ق ی ن ا ب ا او ا د م ا ر ی س ل ا م د و ا ڑ خ ا ل ا و ی ب د و ا د د د خ پ ل ز ا ن ک پردرابان دیوانه چور همونه کینول نكونا من الخاسرین تاوانیان بشو دای دعا د کلمات نو دغه کلمات ابن عباس رضی الله عنه وی کلمات د قدی نو تفسیر د صحابین نقللی چې کلمات ربانا ظلمنا انفسنا دویمدا چې په دی روایت کې سړی سوچي نو روایت کې به حق محمدین او قرآن وئی کلمات تی و ربنا ظلمنا انفسانا جی نو تاسو سو دا ویلی اصولو که کنا چه خبر واحد او کتاب اللہ دیر ٹکراؤ را غی کرا نغی سبا غصره کی کتاب اللہ با غصره کی اگنو اگر اصول بی عدل تیر کی بلا خبرا دا غروایت هم کتل غواری چې دا روایت سنگا دی یو خو د دې روایت دا مانا د قران نه خلاف ده یو دا, دا چې قران کلمات یو تل به حق محمدين وي دا د روایت کې دا الفاظ الفاظي لولا محمد ما خلقت ما خلقت السماوات که محمد رسول الله سلام نه و نو سمکا اسمانونه و نه و پیدا کړ نو دا هم د قران نه خلاف ځکه رسوبه قران کې رايش دې روزینو کې یو ته مشهور آیات ته غبطه ستولو سوره الزاريات 56 ایت کراځي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون د انس او جن د پیدایش مقصد د عبادت د لپاره پیدایي نه دا چا په حق نه دا چا دمخه ادرس را نو رايتو نمش بل خبره د روايت سند کتلغواړي نو تا روايت کم ذکرېره کم چې څه څه ته دي مشهور کې داونه دي کې نشته خو زمو یو دا د توه نه خلکو ته معلومه نه ای چې په دلیل کې وي دا اصل کې دا روایت په مسند د حاکم کې ده پای کې دا روایت نقل له او د دی روایت متعلق علامه زهبي دا وایي هاذا حديث موضوع دا حدیث موضوعي دی تاریخ د زهبي کې حضا حدیث موضوع دا حدیث موضوع روایت دو ام تعلیق دا زہبی کی ملی تعلیق پدی حاکم پدی کتاب بانی حاشیل او شا عبدالعزیز دیلوی بستان المحدیسین کلی کلی دا غا دا اصول حدیث کتاب او اچه مستدرک د حاکم دا ترغ پور چالا قتل جائز نی دی سو پوری تعلیق دا علامہ زحبی اونو بولی علامہ زحبی دا, دا دا روایت توسیق و تزدیقو کنو علا او دا, دا, دا روایت با مطالق زحبی دا وی چه ها دا حدیث موضوعی دی منگرد زن نجوڑ شد دارن سیانت الانسان د مولانا محمد بشیر سیوسهانی رحم الله د اندوستانی عالم دی خیسته کتابه سیانۃ الانسان عربی اغاموی چې د دې حدیث پراویانو کې یو راوی دی عبدالرحمن بن زید بن اسلم اچرے ضعيفون ضعيف راوی دی بل د علامه زحبی با د سشری حاکم بارکی حاکم باره که میزانو لعتدال دالا ما هغه اغاون دا خبرم بسرک کړی دا چه دا حدیث چه دینو یو خو موضوعی دی او دویم دا حاکم پخپلا علا ما زهبی وی وی دا روایت موضوعن لا عبرت بروایت الحاکم دا حاکم روایت لعتبار نی زکا لئننہو شعیون اشیئے حاکم شیئے دے لکا محدث لئے دے خدا دا چې نظریاتی طور شیئے دے دا سڑھے برحال نو په دی روایت وانے کلام دے تبصیل دا تاسو سیانت الانسان کتیش تبصیل دا پارا تاسو د شیئر قرآن رحم اللہ کی تاب البسائر کتیش تبصیل دا پارا دا شیخ عبدالسلام سے کتاب تی بیان کتیش داسې سی نورم گن کی تابون پا نو دا خبره چې کلمات سری دا دا ابن عباس رزیلان دا تفسیر مطابق دا ربنا ظلمنا نفسنا ویلم تغفر لنا و ترحمنا لنکنن میل خاسرین قلنه بی تو منها جمیع ویمون زید دی زینا ٹول زینا ٹول زی زینا ٹول زی زی. زی لاد شا. تولنا مراد سی تولنا مراد که جمع برابره آدم علیہ السلام حوال السلام او ابلیس هم دیکن شیطان کئی اوزیت لیو کجودهی خوب از حکم داره نه دیزه او یا جمع دا پر دا ضروری دا چی خام خاده تولا پیدا کی دا جمع اطلاق په اسنین ام کی گیو پا جمع کی گی رازی دا سی او بجمم اطلاق کی نمانویسی جمعیه غن غن زه نغن دوتم بو یو لسو یو شلو تم قلنه بی تو من ها جمعیه وی مون زه ده دینا غن دینا طول زه غن زه اگر ادلتا جواب شو چې سو کوئی چه آدم علیہ السلام نگونا شوی و نبطور سازا دیوی ده دی باغ او ده دی جنت نوستی شو قلنه بی تو بازو کم لی بازو نادو مغوای دا به توری سزا نما کدا به نو فتلقى ادم مې ربي کلماتن فتابالے الله محربانی ربانی نو چې مې ربانی وشوا او, او لغزش یا ستاسو په خیال ګناه ماف شوا نو دا قانون دی چې کله جرم ماف شي نو سزا ماف شي کنه یو څڑی جرم ماف شوه سزا و مغه نو کو چرتا د دراوتن به توری سزا و نو پکارو چې د توبې قبل دونه بعد یې وته دا نوې قول نه بیتو منه جميعا دې تدین نو کتی دپار دوباره دا حکم وک نه دا به توری سزا ندی کته دا دانه وړلې وکنه نو آدم علی السلام با د دې باو جنت نو وته ولې مخ کېایا تم هر شو مخ کې سیرو د هر شมายات انی جائرن فل ارض خلیفہ نو دا قلنه بی تو من ها جمعه دا و شبه ام ختمه خانو زید دنیا ته زید دنیا کې با څنګه سنگه تیره وی نو دنیا دا جون تیرولو قانون و دخی فا ایم آیاتی انکم منی حدن او بشارت هم ده فا ایم آیاتی انکم بس کچر در غیطا اس تا منی زما دا طرف نا حدن سه هدایت سه کتاب سه قانون حدن مراد قانون دا جون او هدن نمرات کتاب فتو القدیر دا علامہ شوکانی تبصیر دے یو فتو القدیر دا د ہدای شرح دا اجودہ دا فتو القدیر او یو فتو القدیر تبصیر دے دو جلده کی دا علامہ شوکانی دو جلده والا فتو القدیر کی علامہ شوکانی ہوئی چدا هودن مراد سره وی هوا کتاب الله کتاب الله ته الله کتاب زکه مون معنا وکړ فایما یاتیناکم من یوهدن پس کراغه تاسو ته طرف نه سی کتاب کتاب هودن س قانون د ژوند ته رولو فمن تبع هودایا بسیا چتا وی دار یو کړه هودایا زماده دی کتاب او قانون فلا خوفن علیہم نبیر پدی ولا میازنون خاو او خو ځن دنیا تازه دنیا کې بجوند الله دا کتاب او دا قانون مطابق چلوه تا وګوره انساني دنیا کې ازاد پر نه و ولي چونکی ادم عليه السلام او دا انسان د زمکه خلافت دا پاره پیدا و نظمو کې چې خلافت کین او په خپلو اصول وې کین د خپل عقل مطابق وې کین ځانبه او لسه قانون جوړی وې نه نه من هودن زما د کتاب او قانون مطابق بی. حکومت چې به د خلیفه په ځمکه کونو د الله د قانون مطابق ځان نه به د انګریز ونځان نه د سټ سمی جوړ شوې قانون بنی د الله قانون, دا اللہ قانون بی. خلافت او د الله په حکومت کې به د الله کتاب او قانون جاری یاتی نه کو مننیخوردن بله دا معلووم شووه چې د دنیا دراتلو مقصد سو ته دنیا ته دراتلو مقصد عمدقو کنا چې دا الله په قانونو او کتاب باندې انسان ژوند تیري دی دا پاره انسان دنیا ته راولل دی لکه نه چې وخري اوس کی سره نه دغه مقصد وګوره دا اولی روزینا چې انسان په زمکه باندې قدم ایګری دنیا ته دراتلو مقصد د الله قانون او د الله کتاب باندې ژوند تیرول خو يفمن تبع هدای فل اخوفن علیہم وراحم یحسن چا چې دا الله دې قانونو کتاب تابيداري وکړه ونه خوشخبری دال بشارت دال فلا خوف علیهم ولا هم په دیونه بدی غم جنې خوف هوځن کې فرق سره خوف هغه ته ویل کیږي چې خوف فی بس په ما یاتیوان او حزن ویل کیږي په ما فاته خوف دال چې ته پلار مثلا روانه او مخ ته تاته سختات راته او تدا خطراتونی ارېګې دی توی خوف نہ خوف او حزن ستوی چې مخ کې در باندې ست تکلیف پریشانی رسیدلې و غځ زړه د تبار بار یادی او تا خفقې نہ خوف پما یا کی باندې سایتی او حزن پما فاتي مطلب دا فلا خوفن علیہم نو په آینده سيری ولا حزنون او نباغا زړو په پیمان او خفه چې د الله په قانون او کتابې دنیا کېژون تیر کړی دی د دنیا نه چې کلی ځ که نه د د طلو په وختې ب نه دا یاری چې د سر به سر زیاتې زلومه او نه دا چې را نه او مال دولت اولت پاتې شو پهې پسې بم هم دا فرق شو والله ځنه کفرو سره تخویف خکمو خلکو د الله دا کتاب او قانونو دنیا نهدونیاې واللهځنه کسان کفرو چې انکار یو خدای الله دی کتاب او قانون نو کذب بیاات نو دروژن غنځوغا یاتون نو لاي کذا کسان اصحاب نار اور والا دي هم دي و فيه پر اور کې خالدون امشامشي د الله د قانون او کتاب نه انکار هميشه جهنم نه کفر او تکذيب کې फरक کفر خدا د احکارو یې نه منم او تکذيب دا وې سي په خلیوی من نه مخ عمل پنه کوي فل قانون کوي نه د دواړه خلق او یا بلا یاد وی لکې کې انکار وحا بالقلب پسړه انکار زړه نه او تغذی وی لکې کې انکار وحا باللسان واجب انکار یا دا غفرق دي زه پوري دا دریم بابم ختم یا بني اسرایل اسکرو نعمت یلتی انعام تو علیکم ووفو بیادیو فی بیاہدکم ویای فرحبونا سلو وختم آیاتنا اوس دریم باب او درم سبق 41 آیاتنا تر آیت نمبر 48 سپورے تقریبا دا اته آیاتنا دا درم باب دی درم باب دیگه خطاب خاص پسته خطاب عامنا مخک عام خطاب یا ایوه الناس او بدو ربکم په دنیا ټول خلکو ته خطاب عام خلکو ته خطاب او د دنیا خلکو ته الله توحید و نو دلتوس یا ای بنی اسرائیل سرا خطاب خاص مولیاں او په هان ہوتا زچدا امنه منی کنه نو مولی سے ته یو من کنه وې سره وې ته خطاب دا خطاب خاص د خطاب امنه داسې معنا لري دا سی یو عارمی یو سڑی هغه بیان کئی تقریر کئی خبره کئی خلگو تی دا دا اللہ حکم دی دا اومانه دا خبر اومانه خواغا پوششی را دا خلک ورته تا خو وگنیگ دیو نیم مانی و ایزا خان ملک سی ابتخی اومانا کن کده نمائی مولی سی ابتخی اومانا کن نو دا خطاب خاصی دی دا پارک دا عام نباد خطاب خاص بني اسرائيلو تمنى په هانو عالمانو ته عالمانو ته خطاب زکه د چې خطاب وای تاسو په تخپلولږی او د عالمانو ته وای خطاب خاص کې شپک خبري دبه خلاصي درې خبري مولیا نو توید او کې درې کارونه او کې دا, دا, دا مقویې دین دی دین په مضبوطی موليانو د ادري کارونو کې چې علماو دین مضبوط شي مقوې دین ادري کارونه کم دي نو هغه یو استعانت به صبر استعانت به او دریم ایمان به آخرت صبر او ایمان به ده دره کارونو سر دین مضبوطی او دره کارونو پریگ ده ده دین دی دین تباکی علم تباکی و ده نظان او ده دره حادمه دین ده اصول ده یهودیتی ده یهودو کارونو ده پریده یو تحریف او اشترابی دین دا الا دینو کتاب کی تحریف کولو د دنیا د غټی سریه جوړو اب بیان کړي 41 کې ورته شته رو بی آیاتی سمنن قلیلا دویم ک اتمان حق حق پټول ولا طلب الصلح قبل الباطل وتقم الحق وانتم تعلمون او درين ترک عمل فق قليلا عمل نکو اتامرون الناس بالبره وتنصون ان فسقم وانتم تضلون الكتاب افلا تاقلون دا درې خبرې نقصانې خبرې دا دین او یې هم बर्बादای او دا يهودو کارونه دي نظان بچ ځان بچکی بس زاشبخ خبرې د دی باب نه છોړو خلاصا درې مقویې دي او در حادیمې دي دا درې ओके دینم مضبوط شي دا درې مخوې دا يهودو کارونه دي دین خرابای تفصیل په خپل راځي یا بنی اسرائیل سره خطاب شروع کوي یا بنی اسرائیل ای اولاد د یاقوب علیه السلام بنی اولاد اسرائیل د یاقوب علیه السلام نوم دی یا لقب دی اسرائیل اسرائیل 1 بس الله بندا ای لیبرانه جبکه الله ته یعنی عبد الله اے اولاد د یعقوب علیہ السلام نو بني اسرائيل سوق دي دا موليان خلکو پوهه د قران د نزول په وخت کې په دا وخت کې په وهانه موليان بني اسرائيل مدینه کې موجود عالمان خلکو د علم خاندان د امبیاء علیہ السلام اولاد نو بني اسرائيل ته خطاب یعنی موليانو ته خطاب و یو خبره دلته کنزل عمال والا دو مرزیلان ہو قول نقل کرد کنزل عمال د حریص کتاب اغا دوین جل کے تین سو ستاون صفح بانده قول نقل کرد و ایکان عمر ازا تلایا بنی اسرائیل اسکرون نعمتی کلچ با عمر فاروق رضوان دا آیاتونه لوستل یا بنی اسرائیل اوس ګره نعمت یلکه انعام یو خبره کوله وی چې مزل قوم و انما یونا به انتوم دا قوم بنی اسرائیل خو مخینه لری شوس اوس غوړی د دې آیاتونه مخاطب تاسو وی دا, دا یوازې دانه چې بنی اسرائیل پورې خاص یعنی دا خطاب یوازې بنی اسرائیل ته نه بلکې مولیا تدینو ته هر دی نو هرې زمانې نمته دانچی ده دا یوهودو ده پارا کم نوقصانی دی ابا زمو ده پار نوقصانی نی او کم چی لاغی ده پار ده فایده ابا زمو ده فایده نی نو دا خبرن مون ده پارم دیو مد ده پارم دا دری کارونه هادیمه دین دی دین خرابای نو مولیا نو پههانو ده نزان بچکه او دا دری دا دین مضبوطی نو ده عمل کراوله نو مراد خطاب ټیګ ده چبنی اسرائیل ته یو حکم عام یا بنی اسرائیل اے اولاد د یعقوب علیہ السلام اسکرو یاد کې نعمت یلتی نعمتو زمہ التی غانم تو علیکم چ پتا سو میکړو نعمتو نربا نکړو ډیر نو دا غنه نعمتونو شکریا ادا وافو بیاهدی پورا کې زمہ وادا وفی بیاهکم زب پورا کم ستا سوادا تاسو زمہ وادا پورا کې زب ستا سوادا پورا ک زمہ وادا سلا زمہ د حکمونو اوس تاسو واده سره اجر بدل دار کوم جنت بدل دار کوم بدلي بدل کو وايایا فرحبون او خاص زمانہ يروکې فرحبون رحب هم يرې خو تقوا او رحب کې فرق دی رحب ویلکی عام طور رحب راضی په امتثال د عوامې رکه یعنی کله چې وسړې د الله حکم پورا کای نو دې توي رحب او تقوا را زیپا اچتناب د نواحيو کې غونون پر خوستلو ته تقوا وای او حکومت منلو ته رهب وای بس نه به فرق نو چون کې دلته د دا حکومت خبره را کنه حکومت و مننه نو زکه وای وایای فرحبون خاص زمانه و یریږي دا راستو حکومت پوره کای ا حکومت کم دی روان شروع وامنو ایمان راوډای به ما با کتاب انزل ته چمار علیګلې ده قرآن مانه، آخری کتاب مصدقا تزدیک که اون که ده لیماتا کتابونو محاکم چه تاسو سره دی دا قرآن دا چه کتاب ده چه ستاسو دا کتابونو تزدیک کئی که, که چره ده قرآن ستاسو دا کتابونو خلاف کوله نو بیان بانا جورا و یه ری چیزه که نمانو زمون دا کتاب خلاف دی وینا ستاسو دا کتاب تزدیک کئی، تزدیک سنگه کئی دا تصدیق دو معنیه یاو دا چې په قران پاک کې زی په زید تورات انجیل تصدیقدارې چې دغه د خپل زمانې د خپلان بیا ورشتنی سې کتابونه به تصدیق شوکاو او دویم تصدیق معنا دارا تصدیق په معنا د موافقت واامنو بمانزل تو ایمان روله پاک کتاب چې مارالي ګل له مصدقن موافقت کوون کې له امام کوم دغه کتابونو چې تاسو سره دي سږ د کتابونو موافقت کوي موافقت یې څنګه چه کم اصول منا مساله دا توحید مساله دا رسالت مساله د قیامت دا ستاسو کتابونو بیان کړی دا نا اقا مساله د قرآنم بیانه دا او د دی اصولی مساله یوید دا تصدیق شو معافقت وَلَا تَكُونُوَ تَوْسُمَكِهِ اَوَلَا كَافِرِن بِهِ اولی کافران پدی کتاب پدی کتاب اولی کافران مجوڑه دا مدینه دا که نا دکا صورت مدنی دیکن خیالا مشتا خوب خودر مغیر خوب و در غل اخکاری دا زی خواه دا مدینه دا او مدینه کې الله رب العزت وی تاو سو پا کتاب اولنی کا افران ما جوڑے نو اولنی کا افران جوڑے دل سمانه لري مدینہ مخکی اول کفر په چاګړې ده مکی والا خړې نو ديته ولې وې تاسو اولی نه کافرانو مطلب دا چې پدی مدینه کې مدینې او یا چون کې دا مولیانو که نه هان خلق نو دا مولا سیبني د دخن کو د ایمان او کفر سبب جوړي بنیاد دی اصل کې وجه دا و چې د مدینه منبر محراب او دا مذب باغدور د يهودو پلاس کې وو مليانو کا نظر نبي عليه السلام او صحابه خو نه وی ورغلي دي او يهود مليان چې کومو کعبې ناشر او غیره سو سو کالونه د مدینه کې آباد او مذهبي خاندان مدینه کې دا يهود د بار نراغلي دي د مدینه خپل باشندگان اصل کې داد دا اوس او خزرجوالي یعنی دا انصار شي د مدینه د قاص الخلق قبل او سو خزرج د دې تاریخ همداله چې دم اصل کې د مدینه نه دي د یمن نراغلي دا اوسو خزرج اصل د یمن نراغلي او تاریخ لکې چې د یمن بادشاہو ډېر نیک څړیو حسړیو مکینو دینونو باندې اوغا چته په سفر ته په یسرپ تیرې ده په مدینه باندې مدینه باندې تیرې ده نو سره خپل علما مو په مدینه باندې چې کله دغلته لگا دمه ماوخلنو په دې اولمو په ډله کې سولمو غي ورتوي بادشاه ته چموخو نوز مولې اجازه ترکه چې دلته پاتې وشا ورته ولې وې د زړو کتابونو نه معلومي چه اخری خیری زمان پیغمبر با دیزه ترازی دا دا غد دار حجرت ته نمونگ ویو چی کچر تا دلت مونگ پاتیشو آغا اللہ راولی گی نو چی ایمان پی روڑی. او کنی زمان بچی خو پی راولی نو بادشاہ چیوی خواه آغا خیری پیغمبر برای زیوی آو اخری آغا خیری پیغمبر پنون دی بادشاہ یو خطو لیک او دی ور ورکا چی دا خط با علا ورکا بیازمان دا تر او دی اورامل 57م ورکه او د غزی کی وی کورونه ولا جوړ کړل او یو کور دی ب... د خوش قسمت بادشاه جوړ د یمن او یو عالم ته حواله و ته دا کور به د محمدی صلی الله علیه وسلم ا ب دې کیو شي او بادشاه تی بیا لار دغه علما چې د یمن کمپاتی شیود د دین او سو خزرج خانه ده نه وجيبه خبر وی دوش په تاریخ دالی کی سیرت کتابونه چې کم کور بادشاہ جوړ کړو کنه د یمن والا ناغا چې کم علم دا والا شهونو د هغه عالم په اولاد کې ابو یوب انصاری هغه ابو یوب انصاری د کور کې وو نبی رسول الله هغه کې پاتش و ما وو زکه هغه اوخه ناستم د هغه مخه دا, غی مخی دا خبر مې سندا کوله چاسل باشندگان د ډیر وخت نه دالته آباد اوس خزرج دي خدای يهود څنګه راغلیو يهود به روستوراغلی دا داینم دا روستوراغلی مدینه ته دوی څنګه راغلیو وئداد د مدینه د يهود چې دی د هارون عليه السلام اولاد کې راځي موسی عليه السلام ورو او د دوی سه مشرانو کې یو مشر پدین یت راغلیو چې د تورات د بیان مطابق اخیری پیغمبر برابر شي او د مدینه یا سراب کې برابر نو هغه په دین یې تراغه غم شو مدینه کې دا غینا نسل زیاد شو يهودو دا دوه ډلې ته جوړي شي بنو قريزا بنو نزيرا او بنو قينوقا نو مشران راغلي په دین یې تو چې دلتا دوی په اخیری پیغمبر ایمان ورو وروستو د سیباركې صداغې تذکره را روانه او چون زمانی تیرې دو سراد د ویغه علم مغه مذهب او دین بګړاو شو غلط مليان پکې رااله خداوت چې د مذهب او د دین نوم خوپیو زکه چې د اوس خزرج خلک چې واغه امیان او په مدینه کې آباد يهود مليان نو د اوس خزرجم مذبی طور اعتماد په يهودو د خپل مليان او مشران ګړل مزبي خو دوی د مدینه کې چون کی د دین کارخونه خدا د چی دنیا خو غټلا بس قران خپل وی تحریف او چاندې او شکرانی په غلطو طریقو دونه دنیا غټلا چې د سیرت کتابونه لیکي راست تر وځه یې زیدادونه غشتل چرته دا سیرای میلو شوه دا چرته سمېلو شوه زمکه قبضه او بیا دا چې وخراقه د نبی علیہ السلام په وخت کې چې د مدینه د انصار خپل دومره مضبوطی قله نه وی چې څومره مضبوطی قله او آبادې د یهودوي دغيا قلوتبه آथाम وی آتام, آتام دواسره او دونه غټه قلوه وسره لوي جهدا دو پای کې با قبیله او سيدا مولي سي بوسيدا وسره او به زميداران وغيرها او باغونه بو هغه نو شته مدینه کې موجود اوس هم د کعب بن اشرف مولا هغه قله اوس هم او چې سړې د د قبان رازي مدینه ته پیادل نمازی رجما لار کرای مسجد جمعه تا اغ غوسم باغ دے او باغ سره دی گٹ کی پدا سی ډیرا کې باندې د تور او کانو یو قله ولڑلا کند تارته تو دے خټیرا لکه زړه شوی د کنه یو نیم زر کالوش وسره لاندې دی خو د گاډو د مصرینو سوده قانونم او باغ مسائل نو حکومت خو او نخی نخیونات خدا شي تاریخ نه خبر خلق کوي چداده کابینه اشرفغه قیلاد خبر میں سنده پورې کوله چې مذهب ټول د يهودو په لاس کې نو د عوام او خلکو اعتماد د بی پخلې وو مدینې ته چې نبی عليه السلام راغی او قران راوړو نه الله پاک ورته وایي ولا ته کو نو اوله کافرین بیه سم مطلب اول کافر معنا د دې عوام او د کفر سبب جوړن شي ا سنا چې په منبر محراب باندې ستاو سوده خلينه دا خبر او چې دا کتاب او پیغمبر غلط ته ټول وتا وسپيس مدخل کو دا کفر بنیاد مچوړې وو سم دا شي راکنه په یو محلوي علاقې کې عوام خود موليسه تابعکان کومو لیسه ورته یو دا پلان کې سره دا خبره کيده سيدا وي سيد موليسه وي او کومو لیسه و دا لسپيره دې شل پيره دې پنج پيره دې وابيره دوانه منی خيرا بس او ممو یاد غرش شي مثلا نو موریانو تا وی والا تکونو مکهګه اوله کافرین اولی کافران کافران بیہی بدی کتاب یعنی د خلکو د کفر سبب من جوړه او اغدری خبره چې هادمې دین او دین په نقصان کې درو پای کې لومبه خبره والا تشتروب آیاتي سمنن قلیلا مال زما پایا تونه باندې سمنن قلیلا د دنیا مامولي پیسی لگی من دنیا معمولی و یا آیا و خواست زمان فتقون او یرے گئے پایا تونو مال او زمان او یری گئے دو اشتراع دین او تحریف کو نو دی طویلی کی گی اشتراع دین او تحریف اللہ کتاب بسر او تورات فاغیر دخپلو اغرازو دا بارا بدلو را بدلو تحریفی بکی کاؤ دایات اصل مطلب دا دی خوا اچھے زیدت دویں تحریف کو تعریب کو مسئلہ بر اعلی مثلا په احادیث کتابونو کې دارنګ مفسرین یو مثالونه وی مثلا مساله بر اعلی مولی سیبلا يهودي مولی سیبلا شدې سړی ما سران خلا کړې سس هزار سزا داد چې بل لاس ټیکټ کړيش دا په تورات کیو ک يو سړی سينه کړي سس هزار سزې داده چې دا د رجم کړې شي پکاڼو دي اصل قانون رو رو ترے دا زمونه ورو ورو ترېدا پدوي کې تحریف شوو شو, شو تحریف دا سي چې اوزل یو عزتمن سړي زینا وکړه ګټ سړي نو د قانون مطابق هغه رجم پکارو مولیاں نو ته وې څه چل وکې لې څه حل وکړه اخر بس سحایشی مايشي بېچاډاو کړو دغه کار خراب شو بس یره کداشي معزز سړی کنا نو بس بیا udaasio مخول تور کې او پخره سور کې دیواله جوړه دغه شی کول پخره وسور کو مخول تور کو بس یې سزا ده یاسه جرمانته واله ناغه د یو غټ خان ملک د پاره کړیو بیا روسو قانونوم داش نو په مدینه کې قانون دا چریده چې د زنا د پاره پزید رجم مختور او قربانی سورلو نو ده نبی علیہ السلام په دور کې چې کله نبی علیہ السلام مدینه راغله هغه یو بل واقع یو یهودو کې یهودو کې واقع یو شو د زنا شادي شو د زنا کړې وه یهودو نبی علیہ السلام لته فیصله راوړه نو نبی علیہ السلام ورته فیصله کوله او کله چې صلی الله علیه و سلم کې بدای چې یهودو پیغمبر لته فیصله وری راوړه هیڅ خلاف یو کې سبلا شوه واقع بل د دینه مکه چکهله نبی علیہ السلام مدینه ته راغې نو مدینه کې نبی علیہ السلام ډیر لوی خیاطوب وکړ مکه کې خو پر دې هغه خو سخت وخت وکړ نه نبی علیہ السلام چې مدینه ته راټن دے انصارو سر معاهده کړې و انصارو چې په ایمان وروړل کنه اقبقه نو نبی علیہ السلام تیوي مونږ له استاد راکا معلم راکا چې مدینه کې دعوتو وکړي هغه وخت کې نبی علیہ السلام دوس صحابه وره اول ز یو ول ورک عبد الله ابن ام مكتوم رضی الله عنه دړو او دویمه ول ورک مصعب بن عمر رضی الله بن عمر ډیر بهترین عالم د قران او یو ولوی کمال بکی ویداو چې ډیر په نفسیاتو پویو اندازې بیانیا چی پاو بیان بس لکب کشش باندې وسړې راخک دا داغه د دعوت دا دا دا اثرو چه پا کال که دن نه دن نه مدینه غڑغڑ خانه دنون اسلام ترالی او داسه بیان به معاصر چې مدینه کې مشہور شدی ده ساہر ده د ده خبر تخلق وکی دی بس خلق بے آوالی او داسه واقعات تی خو خبر را نه دیگی که نه لند لند ایکو آم اقصدی خبر راتا که نو کال چه مصاب بے نومیر تیر کر زیلان ہو نو دیر خلق مدینه کی ایمان روان نو روان کال بیا حجو نو دا خلک بیا حج لراتلل نوما سب بین امیر مصر او را او په دغه غزل و سر را کسان را اول کال شپگو پا دویم کال پا اول کال دیتلی دي بیا دیزان سر شپک کس راو سی دی شپک پا دویم زل چه دنوما سب بین امیر بوتر رزینا او پا در کال چه راتلل نو تقریبا باحت یا یا اسی سکم زیات کسان را دل نو نبی علیہ السلام سر بیتو که او مصب النمر نبی علیہ السلام په یکو وې دی مدینه کې اله تماشوره کړې دا پیغمبر په مدینه تراول دای کلیواتن نبی علیہ السلام ته چی ویل نو نبی علیہ السلام ورته چی ستا سودا اخلاص مینا په پلسه قبوله خدا دا چی زب مشوره کو نو نبی علیہ السلام خپل ترسر عباس راځل سره مشوره وکړ دله مسلمان نه او مشوره و سره وکړه ځکه د خو پیاسي ولاړو کنه د خاندان د وځي ناب انورو تهوره پام کوهده سره اوونهې ز به د سره م د شپې د شپې به دوی سره خبرې پټې کوی که نهقب ځکه در واې نو لیدل کتل د شپې په تیاره کې بدي په مینا کې دا سرغوش وکړه محه به کول ناباس ریان خو م نو, نو, نو چې کله مدیینې خلکو نوبیله اسلام با د ن نورووي من راړه او باید وکړ نو دا مطال به وکړه نو نوبیلی سات سلام و تا ایبا زمان دا ترد مشر ده نو چه ده سوئی ناباس رزیوان ہو یو تقریر کرده لکافر ده خواه مشرک ده یو جیب تقریر کرده سیرت کتابو نوری کرده دا سی تقریر کرده ده چه بزاقی مختصر و خلاص داوته خدا محمد بوزه صلی اللہ علیہ وسلم زمان دارواره خبر یه دا دا بوتلل دا خپل سرون تلیکی خستل دا گواری بڑا خبر نگا تاسو سر سوسر باندې لې مقابلی شروع کی گی. نو کو چرې ده ساتل شي پخپل و وینو او پخپل و بچو او پخپل مال دولت نو علي بوزي غره دا فیصله لکه د سوچ بله کې صحابه پاسې د انصار سرداران پاسې بلکل بالکل مونږه پخپل ځان مال بچو پوینو پو سات دا معاهده شو به نبی رسول الله پدا شپه خېدي رخصت کړې دی مدینه ته لاړل او صحابه رو رو هجرت شو, رو شو. نو پدغش پا په یو خبره شوې ده بلې هغه د سیرت کتابونو نام نری کی نبی علیه الصلاۃ والسلام په دی بوتله نه جته صرف به تور مله مهمان راشه نبی علیه السلام د مدینه د سربرأ او حکمران په حیثیت دی چې مونږ به د مدینه قبایل راغونډي وو اوس خزرج او مونږ بعد د مدینه د حکومت باق دوړ او اختیارات ترلاسه کړو ته سربرأ ده موحده پدیشو دقی زین موحده شویده او چه کلی نبی علیه السلام لار نو خیار تو بیدهو چه سروازی تیرش بکنه نو نبی علیه السلام سوابو سر مشورو کلام سارو سر چه او غط اجلاس را آو نو دیر غط جلسو اجلاس راو سر بایی که یهود راو سر نیسایان راو سر دمکه مشرکان را للمسلمانان را للم او کتاسو ده سیرت تاریخ کتابونه گتری نو یو واقع ده او یو میسا ذکر کیه تاوی میثاق المدینہ دا اصل کې د اسلامی ریاست د دستور نبی علی السلام اعلان کړي تقریبا 52 شکوونه باندې مشتمل د دستور نبی علی السلام په دې میثاق المدینہ کې جوړ کړي او دامیه وجيبه خبره په دنیا کې د ټولو نړمبه رټن تحریری تور لیکل شوی دستور د یو اومي پیغمبر د لاس دنیا ته وجود تر راغلي درومو د فارس هم دستور لیکلی شوی نو د پیر از محمد رسول الله دنیا لورک پچاس باون دفات باندې مشتمل پای کی د عقلیه حقوقم نو يهودو او نصاری په دې مقرر ځان سره مرګ کړو نو يهودو او نصارا خو مجبور زه کو چلتا او سر خزرج په نبي او مدردل السلام مودېدل نه یی بامری مجبورې نبي عليه السلام د مدینی د ریاست حکمران او سربراه و من مد عفاسی له ذکر اوه پښې مې پوه نو ما او وو د دین په بنیاد نه نبی عليه السلام ما غوي د مدینه د ریاست سربرا غنل کی. او نو دای پاغا دستور کې بقاعده لري چې يهوود دي د خپل کتاب مطابق جګړه فیصلی کوي عیسايا نه د خپل کتاب مسلمانانو به د خپل کتاب کوي او سوره مائده کې همدغه خبره ده مائده کې براشي وليحکم اهلل انجیل او اهل التوراۃ د حکومت اشاره را غو دستوره اشاره نو نبی عليه السلام دا ویلو چې کله تاسو په قبیلو کې دنه یو خبر خپل منس کې نه حل کېدا نو اخری عدالت اپیل با د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عدالت نو د دوی جګړه خپل کړه نو نبی عليه السلام لې فیصله راو نبی عليه السلام ته وي دغه سي سړي کړی دا سچې کو سزا ولا ورکو نبی عليه السلام ورته وي تاسو یزمون دین کې خوراجم نشه مخباله تور او په خر به سره اوتای نه تورات کې تورات کې دا حکم دی وینښت نبی علی السلام دا یې مدرسه ته تللو مدرسې بي جنې مدرسه وا يهودو مدرسین و مدرسې ورغین وته تورات راوړې چې تورات راوړو دا بوداود لري وخت کې نو نبی علی السلام ته شاته بالغ کي خو ملمت یې دي دغه دا بالا روچت کو کې خو تورات بکی دنه معلومه شو دا کتاب ادب ښه نو کتاب دا د سینې لکا بغیر مقلد غند پزمه کتاب بګره اوکه خیر دی وای یا دا عرب نه دی دی کې اکثر دا شي ډیر به ادبای تاسو کوم سعودي د خلک لاړ شي چې عمر یې لو بیا ګوره نایبا د قران راوړي دا چې په دې قالی نه پاسه تلاوت وکړي سجده چی که پتی ازمه کبیده ایسی کی دیا بشتا نو برحال نبی علیہ السلام تورات پاگا بالخ او داسې سی کتا پاکی گوری که نا و تی تورات کشتا درجم آیاد پا دیکی اگا کم مولی سی بکن یہودی مولا اگا دا لا سی لاسی خیره پاگا آیاد کم دے کم دے کم عبداللہ ابن سلام ازان سربوتره نبی علیہ السلام زکر دا اگوی مولاو کن اغته په یو نااځه ان سره بوته نو عبد ابن سلام نبی علیہ السلام ته دا الله پیغمبره دی مولي شپته وای چې دا الله سوچت کی نبی علیہ السلام یې کلاس چې لاس یې وچھد کو نو فای اذا ایت الرجم تلو هو درجمه آیات لاندې زلې دوخ کارو نبی علیہ السلام په دغه حکم جاری کړو ګورساس تورات کی نو په يهودي درجه حکم جاری ناغه کسانه رجم کړل د يهودو نو تحریم مای دے کو 86 حکومت بدل کړي را بدل کړي د مافاضه لپاره پیسو ده پا سو براغه فیصله یره جی په شریعت را لای پیسو راوکا نو بشریعت و پیسو را داوا چی ابه ته بشریعت کې خدا دي یره څه چلونه شي مولوی سبنا ډیر اګرانه خیر خزر زبه کتاب وګور کتاب وګور کتاب به وکټ نو وکی به سولې کل روې کل په هاشبانې یره بازاسه 3 جورمانه ته غشتل غواړي کار به وکړ د ته تحریف د الله په کتاب زمونه د قبایلو د موليانو شریعتي په دې مومندو وغیره کې د موليان شریعت کې عوام وای شریعت کو په مولای صاحب نو مولای صاحب باندې شریعتي ځانواز لانه ورته پیسې کید به د مولای صاحب شریعت بدل شي دا په شریعت داخلك خیالات دي دا جوړه شریعت دي ته وای چې د مولا صاحب سره فیصلو کړي الکه مولا ته شریعت نه وای په شریعت باندې پیسې ته شریعت ویل کی نو دی دا شریعت ته نو دغه شریعت کو نو تا خبر الله کی ولا تشترو بیاتی سمنن قلیلا مالے زما پایا تونه باندې دا دنیا مامولي <تصفح> یعنی تحریف مکو او په دی دنیا ما ګټه دا, خود تحریف دا. دا, دا خو تحریف یو طریقه دا ها اصل کې آیات دل چلولې شਵੇ د چکم د تموې هو دا آیات د ظاهر نه نور خبرې مفسرین او علما معلومی کړي دا آیات د اوموند د وجینا او د دې ظهور او ظاهري چلند د وجه مفسرین زمون ورک یو سو معنی نورم کوي لکه ابو العالیه بحر المحیط والا تفسیر بحر المحیط بحر المحیط, المحیط تفسیر د ہدایت النحو والا ہدایت النحو نه چچری کړي لکه ابو حیان ہدایت النحو یې چری کړي د دې تفسیرم بحر, بحر المحیط والا را دابول علیا قول را نقل کړي او اي ولا تشترو بیااتھی سمنن قليلا وی یو معنا دار چې لاته اوس کتاب الله اجر دا الله په کتاب باندې اجر مالې اجر یعنی مزدوري او بدلا دارنګ د حسن بصري قول نقل کړي چې ولا تشترو بیااتھی ولا تشترو بتغیری بیااتھی او یا بے تعلیم آیات دا معنا دا وي زما دا آیاتونو په تعلیم زما دا آیاتونو په تغیر او تبديل باندې زما په کتابانه اجر او پیسې او دنیا مالې او وی دا حکم اصل کې تورات کې غوې داو تورات کې با قاعده دا, دا صراحتن حکم چې تورات کې وی الفاظ مفسرین نقل کړی دی عربی یا ابن آدم یا ابن آدم علم مجانن کما علم مجانا دا زما دا کتاب او علم مفتخل تو کتخائے لکسنگا چهر تمام مفتخو دلده اوی دا دی پابند چه دا مفتخائے نو دویسوکڑا یوی پا تحریف آدوی میں پا خودوگا نواغست نو ذکی الفاظ ورا تشترو بی آیاتی سمانا قلیل اوس دا مساله چې مونږه په راغشتل څنګهی مونږ خپل ځانم ګورو کنه صرف د یو څه خبره خو نه کوو ما وتاسر کی وی کنه چې عمر فاروق رضوان هوښوی مزل کون قوم انما تو غنا یو غنا تاسو مرادی دې یا تاسو ټیک دا ای تهریف کوو غاسته یا هر طریقې سره غاسته د یو مطلب جایز دي نو دا یو مسله ده او ډیرا غټه وبدا مسله خو خبره دا, دا. چې د امام ابو انی فره الله مسلک کم دا ده د دې یا تونودارنګ دا حدیثو پروسه چې هغه وي مطلق طاعت وباندې اوجرت غسل جایز نه تم مشهور مسله ته امام انی مطلق طاعت مطلب د دین هر کار باندې وسناله خو بیا ورستو متاخرینو د باز شیینو جواز فتوا ورکړل متاخرین رو متاخرونو جواز فتوا ولې ورک لکا پ امامت پ تدریس باندې د جواز فتوا متاخرین ورکړه چې په امامت او تدریس غسلش دا, دا ولې اصل کی علت موجود شو مخ کی داوه چې د دا اصحاب کرامو په دور کې تابعین او غیره په دور کې ابتدا کې د تعلیم تعلم او د امامت وغیره غیره د شعبدا سیوا چې د لپاره مستقل خلق مقررول نو ځکه جمعات کې ارشد عالم او څوک چې بچم ته مخکیش مستخیر امام چې دغه وخت په باندې دارن تعلیم ساده طریقه وا هر سړې دا علم شوق لر علم او علم یاسیلو نو د نبیعلی السلام زمانه کې دوه ترتیب چلیدن و صفقي یو هغه خلکو چې بار نه راغلي وو ټول وروازې علم لور کړې نا... و لکه هر ځلانو پای کې معنا ما یا ناس طالب العلم سپورز او استصو عبداسیو د مديني انصار یا مهاجر چې د روز به خپل کسب کاروبار کا او رس ته ټایم کې بعد چې فارغ شو مسبخین مازګر بیا بنان بیا به خپل تعلیم ما نو لکه دایي اوقات په تعلیم نه باندېدل نو استاد ومن خپل کاروبار کسب کا کو را وکه ناس او شاګرمن کسب کړه را وکه ناس نو اجرت او غیرته ضرورت نه پخین دغه طریقه وا ساده زکا او اجرت اغه سلنو او زکا د دې ای آیات او دارین دا حدیث ګروسره امامونی فرای مولوی په طاعت اغه سل نشته او بیا متأخرونو چې فتوا ورکړه داغه علت موجود غدا چې روستو بیا په دین کې کوتاهی شو شي خلکو د علم شوق کم شو عالم کم شو هر څړې عالم نو لازمي و چې امام دې مقرر شو لازمي نه چې مدرسې تکینولې شي چې هغه سبق خو هي نو دا هغه وخت په بندي شو ا کوم وخت چې دا ګټه واټه کولن واغې په دې دی دین کې پابند نو دا دین خودلو امامت خو پار باندې ځان فرزعين نه لکنه دا خودلو ټول ذمہ داری ده دا. او په دې کې یو مخ کې کوچاله کا بستو دا ډیوټي کې مدا مون پابند کړه نو چې پابند هم که لاما وي دغه ګټه واټه وخت د دې ائشتمای کار دپار پابند شو نو دې وجې نو جواز ته چې دا ګټي وړټي هغه وخت په بدله کې دلته سور کړی شیخ خپل ضرورت کې کړی نو په تدریس او په امام ادب باندې رسټو بیا له جواز پتوه د را وراله خبر اده چې دغل له تا خو ضرورت ته او ضرورت دیینی نه زکه ک چرتا امام صاحب له تنخوا ورنکې او مدرس لا تنخوا ورنکړې شي نو داره چې بیا بسو کینی درڅ تدریس لا نو د دین یو له شي نو زکه وګی او اودا فقها ډېر له سوج الله ورګړي لوی پویا په دې طریقه باندې اغي د دین اغا معتلکی دو دغه روکवट ختمه هو کيو چړي له الله واسو ورګړي نه دی علیخه خبره را خو لکه دا ده چې جوازش دا متاخرین متأخرین او فتوا او دغه بس چلي کینن سره ان خو یو خبره ده چې پاتیش ودا چې په درس د 300 امامت کې خو دین معتلکی که د تنخو د اجرت خبره رانیش نو په تلاوت او ختم کې او په دم درود کې دین معتل کې نكې نو خبره پځای پاتش نو تام بیا مسالره چې ختم او پای معنی او جرت غسل نو شامی با قیدا پر مستقل رساله لیکل نو دا ختمیان صاحبان یا رجو کې خاریان صاحبان چې تراوی کوي او اخلي په نو پدې کې د جواز په تو نشتا دا به اتفاق نه جایز دي کلی پیالي دیوان ټول فتاوی لیکي فقه فتاوی لیکي شامي پورا رساله مستقل پدې لیکي کړي دا چپا ختمونو غسل په تلاوتونو غسل دا چی دینو منی دي جایز نه ابي اسو وخت به از حواليو مې مس وخت پورا شو ان